14. Джин розбудила мене варварським способом, просто випхала з ліжка. "Якого біса?" пробурчав я з підлоги. «Щойно обірвався зв'язок із супутником", пояснила Джин. Схопивши з комода потужний бінокль, вона вискочила на двір. Я змусив себе отямитись і вибіг за нею. "Що видно?" супутник зник, відповіла Джин. "Тепер на його місці якийсь корабель совається. Бачу делікатність Езоро непритаманна", зауважив я. Навіщо вона йому він намірів не приховує. Ми до цього готові? Яка різниця, готові чи ні? Джейн опустила бінокль, щоб поглянути на мене. Час настав. Дотримуючись правил пристойності, ми після повернення Зої надіслали до департаменту із колонізації звісточку про те, що на нас готують напад, а засобів захисту кіт наплакав і попросили про допомогу. Натомість до нас завітав генерал Рибіцький. Ви тут що бликоти об'їлися? запитав він з порога тільки не розчинивши двері нашої управи. «Я починаю шкодувати, що рекомендував вас на цю посаду». «Ми тут більше не керуємо», – відповів я і вказав на Манфреда Трухіліо, який сидів за моїм колишнім столом. «Тепер він начальник». Рибіцький закляк мов укопаний. «У вас нема жодного права очолювати колонію», – нарешті видав. «Колоністи з вами не погодяться», – заперечив Трухіліо. «За таке не голосують». О чому вони також з вами не погодяться?» Значить, ви тут усі бликоти об'їлися, констатував Рибіцький і знову звернувся до мене, Джень. То що тут до Діки коїться? Я гадав, що у нашому повідомленні до департаменту із колонізації ми все чітко виклали, відповів я. Маємо усі підстави вважати, що на нас готують напад, і нападники збираються повністю знищити нас. Ви надіслали повідомлення відкритим текстом, гаркнув Рибіцький. Його хто завгодно міг прочитати. Та ні, ми його зашифрували, сказав я, армійським шифром. Той протокол шифрування давно не діє. Його було викрито багато років тому, рибіський окинув поглядом Джейн. Ви, Саган, про це знаєте. Як відповідальна за безпеку колонії, ви розумієте, яким шифром користуватися? Джейн промовчала. Отже, ви стверджуєте, що будь-який охочий міг дізнатися, що ми беззахисні? перепитав я. Ні, я кажу, що з таким самим успіхом ви могли приклеїти собі до лоба векон і завітати до клітки з тиграми. Тоді у союзу Колонії, тим паче, я всі підстави. Надати нам підтримку, втрутився трохільо. Рибіський озирнувся. Не скажу більше ні слова, поки цей персонаж вештається під ногами. Мені насрати, про що ви тут домовилися між собою, але за колонію відповідаєте ви, а не він. Тож витирайте смартві, нам треба обговорити секретні справи, а в нього нема допуску. Проте він очолює колонію, зауважив я. Та хай він хоч король сіаму, мені начхати, йому цього знати не треба. Ваш хід, Манфреде. «Араз, я піду, трохільо підвівся. Але дещо хочу сказати, генерал Рибіцький. Ми знаємо, як союз колоній нас використав, поставивши на карту нашу долю і наше життя. Життя кожного з нас, наших близьких та дітей. Якщо союз тепер не захистить, отже кинув на призволяще. І в нашій смерті будуть винні не якісь чужинці чи конклав, а наш рідний союз. Чесно та відверто. Блискуча промова, Трохіліо, мовив Рибіцький. Але це все брехня. Даного моменту, генерали, «Ви не є для мене особою, словам якої можна довіряти». Сухо мовив Трухілю, кивнув нам із Джейн і вийшов з кімнати до того, як Рибіський устиг відповісти. «Попереджаю, ми розповімо йому усе, що ви нам повідомите», – сказав я, коли Трухілю вийшов. «Тоді ми вважатимемо вас не тільки некомпетентними керівниками, а й зрадниками». Рибіський усівся замість стіл. «Не знаю, що ви там собі обидва надумали, але це божевілля. Ось ви». Він сердито зиркнув на Джейн. Я впевнений, що ви точно знали, що цей протокол шифрування скомпрометовано. Але хотіли, щоб усі дізналися про вашу уразливість, однак не можу осягнути навіщо. У мене були причини, відповіла Джейн. Чудово, мовив Рибіцький. Які саме розкажіть? Ні. відрізала Джин. Що, пробачте? генерал не повірив своїм вухам. Я сказала ні. Я вам не довіряю. «Очманіти», – скрикнув Рибіцький. Ви самі намалювали жирну мішень на лобі своєї колонії. Але чомусь не довіряєте мені? Союз колоній на кой Роануку купу западла, але ніколи нічого не пояснював. Тож, учинити так само з нашого боку справедливо. Боже, Рибіцький закотив очі, поводитесь як довбані школярі, а чи граєтеся життями колоністів? Можна подумати, Союз ставиться до нас якось інакше. У вас, на відміну від нього, на такі дії немає повноважень. Тобто СК присвоює собі виняткове право розпоряджатися життями колоністів уточнив я, право ставити їх як заслін на шляху армії ворога. Але вони не солдати-генерали, вони цивільні, а деякі навіть релігійні пацифісти. Вам це відомо. Може, Союз колоній має повноваження наражати цих людей на смертельну небезпеку, але виняткового права забирати у них життя точно немає. «Ви коли-небудь чули про Ковентрі?» – спитав Рибіцький. «Про місто в Англії?» – уточнив я. Рибіцький кивнув. «Під час Другої світової війни?» Британська розвідка довідалася, що ворог збирається бомбити місто. Їм було відомо, коли це станеться. Але якби вони почали евакуацію населення, то показали б, що знають секретні коди німців, і тоді втратили б можливість дізнаватися про їхні плани. Заради блага Британії вони дозволили розбомбити Ковентрі. «По-вашому, виходить, що Роанок – це Ковентрі Союзу-Колоній?» – перепитала Джейн. «Я кажу, що ми маємо безжалісного ворога, який нас усіх бачить у гробу», – заявив і маємо виходити з того, що є найкращим варіантом для людства, для усього людства. Напрошується висновок, що союз колоній завжди діє в інтересах людства, відливо зауважив я. Якщо на чистоту, то хіба хтось запропонував людству кращий варіант? парирував Рибіцький. Але ви ж не думаєте, що усі дії союзу корисні людству, ставила Джейн. Я такого не казав, відмахнувся Рибіцький. Але так вважаєте, наполягала Джейн. Ви гадки не маєте, що я вважаю. Я точно знаю, про що ви думаєте, мовила Джейн. Знаю, що ви прибули, аби повідомити. В Союзу нема ні кораблів, ні солдатів для нашого захисту. Мені також відомо. Ви знаєте, що і кораблі, і війська у вас знайшлися б, але вони не призначені для виконання завдань, які ви вважаєте зайвими та несуттєвими. Я знаю, що вас надіслали, аби правдоподібно збрехати нам щодо стану справ. Тому сюди прибули саме ви, щоби надати брехні видимості правди. Також знаю, що ця роль викликає у вас огиду, але ще більше огиду викликає те, що видали їм втягнути у цю справу себе. Рибицький витрішився на Джейн. У мене також очі вилізли на лоба. Я знаю, ви думаєте, що Союз робить дурню, віддаючи рованок на поталу Конклаву. Знаю, що вам відомо про плани скористатися нашою загибеллю для виробування рекрутів у колоніях. Знаю, ви вважаєте, що задіявши колонії, тим самим ставите їх під удар, оскільки Конклав отримає аргумент для знищення цивільного населення як джерела потенційних солдатів. Знаю, що ви бачите в цьому еншпіль для союзу колоній. Знаю, ви переконані, що СК програє. Знаю, що переживаєте за мене та Джона, за цю колонію, за себе і за все людство. Знаю, що не бачите виходу з цього тупика». Рибіцький довго сидів у повному мовчанні. «Здається, вам багато що відомо», – нарешті мовив він. «Достатньо», – відказала Джейн. «Але тепер ми хочемо почути усе це від вас». Рибіський поглянув на мене, потім на Джейн, якось поник і зачувався у кріслі. Що сказати, коли ви й самі все знаєте? Нам нема чого вам запропонувати. Я сперечався, просив допомогти хоч чимось. Він поглянув на Джин, мов би, шукаючи у неї підтвердження правдивості своїх слів, але та дивилася безпристрасно, а вони вирішили обороняти тільки найрозвиненіші колонії. Мовляв, застосування нашої воєнної сили там обґрунтованіше. Я не згодний, але контраргументів не знайшов. Руанок не єдина молода колонія, яку залишили без прикриття». Але ми єдині, хто точно під прицілом», – заперечив я. «Я мав розповісти вам правдоподібну історію про нестачу ресурсів для вашої оборони. На додачу мав сказати, що ваше послання з проханням про допомогу, надіслане фактично відкритим текстом, наражає на небезпеку наші кораблі та солдатів. Така аргументація, що підходить для відмазки, має свої переваги». Він пильно поглянув у Вічі Джейн. «Бо вона майже правдива. Але я приїхав не тільки для того, щоб зробити її ще правдоподібнішою». «Приїхав би, відчував, що маю сказати вам усе це особисто. Не знаю, чому це ви раптом вирішили, що брехати в очі простіше, ніж здалеку», – саркастично сказав я. Рибіцький гірко посміхнувся. «Тепер сумніваюся, що рішення було правильним». І, повернувшись до Джейн, додав. «Я би хотів почути, звідки вам усе це відомо». «У мене свої джерела», – відповіла Джейн. «А ви сказали нам те, що ми бажали знати. Союз колоній кинув нас на призволяще». «Не я прийняв це рішення, р «І я не вважаю його правильним». «Знаю», – знову сказала Джейн. «Але зараз це більше не має значення». Рибіський повернувся до мене, шукаючи співчуття, однак не отримав. «Що ви тепер плануєте робити?» – спитав він. «Не можемо сказати», – відповіла Джейн. «Бо не довіряєте мені?» «Бо через те, звідки я дізналася, про що ви думаєте, наші плани стануть відомими ще комусь», – пояснила Джейн. «А цього ми собі дозволити не можемо». «Але у вас точно є план». Ви скористалися зламаним шифром, щоб надіслати повідомлення. Отже, хотіли, щоб його прочитали. Думаю, ви когось сюди заманюєте. Вам уже пора йти, генерале, сказала Джейн. Рибіський заблимав очима. Він не звик, щоби йому вказували на двері. Підвівшись, попрямував до виходу, на порозі обернувся. Щоби ви не замислили, сподіваюся, вона спрацює, не знаю, чи вдасться вам урятувати колонію, але, гадаю, для всіх буде краще, якщо вдасться. Він вийшов. Я повернувся до Джейн. Ну, розказуй, як ти це вчинила? Звідки дізналася? Чому раніше не поділилася зі мною?» «Бо раніше я цього не знала», – відповіла вона і постукала по скроні. «Сам сказав, що генерал Сілард надав мені повний набір командних функцій. А однією з них, принаймні, якщо йдеться про спеціальні сили, є можливість читати думки». «Що, пробач?» «Сам поміркуй. Якщо маєш у голові розумника, він із часом навчається читати думки. Такий у нього принцип» а навчитися читати думки інших людей – питання лише софту. В нас у спеціальних силах генерали мають доступ до думок солдатів, хоча, за словами Сіларда, мати постійний доступ нудно, бо люди думають зазвичай про якусь хрінь. Але тепер це виявилося корисним. Тобто, будь-хто з розумником у голові спроможний читати думки, уточнив я. Жень кивнула. Тепер ти знаєш, чому я не могла полетіти з тобою на станцію «Фенікс». Боялася випадково щось видати. Я кивнув у напрямку дверей, в який щойно вийшов Рибіцький. А йому ти наші плани не могла видати? Ні, заперечила Джейн. Він не в курсі, що мене проапгрейдили. Він усе ще розмірковує, звідки стався витік і як до нього причетна я. Ти все ще читаєш його думки? Не припиняла відтоді, як він приземлився. Закінчу, коли генерал відлетить. І про що він зараз думає? Про те, звідки я отримала інформацію, відповіла Джейн. Думає про нас, сподівається, що нам пощастить. Тут він був щирим. Він думає, що ми зможемо? Звісно, ні, зіткнула Джейн. Променеві гранати спіймали у приціл ракети, що наближалася, але їх було надто багато. Від перенавантаження башти розірвало, а уламки розкидало по великій площині на пристойній відстані від кротону. Я отримала повідомлення, сказала Джейн мені та трухілію. Наказано припинити вогонь і приготуватися до зустрічі десанту. Вона кілька секунд промовчила, тоді додала. Мені передали, що будь-який подальший супротив. Призведе до килимового бомбардування колонії. Прохання підтвердити прийом повідомлення. Відсутність відповіді упродовж однієї хвилини буде розцінено як відмову і бомбардування поновлять. Що робитимеш? запитав я Джейн. А що тут скажеш? Ми готувалися до саме такого розвитку подій. Манфреде. Ми готові, відповів той. Сподіваюсь, у нас усе вийде. Кранжиче, Беату. Обернувшись, я побачив Яна Кранджича та беату в повному репортерському спорядженні. Бата кивнула. Кранжич підняв великий палець. «Передай, що ми прийняли повідомлення і припиняємо вогонь», – сказав я Джейн. «Також передай, ми чекаємо на їхнє прибуття, щоб обговорити умови здачі». «Готово», – сказала Джейн за мить. Я повернув голову до Савітрі, яка стояла поруч з Беатою. «Твій вихід». «Чудово», – мовила Савітрі, але її голосу бракувало впевненості. «Усе буде добре», – підбадьорвив її я. «Мене зараз вирве. Шкода, що я залишив Циберку я тільки облюю ваші черевики. «Давай серйозно», – сказав я. «Ти готова, Савітрі?» Дівчина кивнула. «Готова. Отож, зробімо це. Ми розійшлися по наших позиціях. За деякий час дві яскраві плями, що завилися в небі, попередили про посадку військових транспортів. Вони зависли над Круатоном, а тоді приземлилися на незасіяному полі приблизно за один клік від селища. Насправді поле було засіяне, але ми переорали ранні паростки». Ми готувалися до висадки десанту і сподівалися, що пілоти виберуть саме це місце, як найбільш підходяще. Спрацювало. Потилицю я відчув, як Джин хижо посміхається. Вона би точно не ризикнула висаджувати людей на єдиному клаптиковій землі, де нічого не росте, але саме на це ми й розраховували. За своєї бутності командиром я б також не зробив такого. У нашій ситуації усе вирішувала професійна підготовка. І місце висадки багато чого казало щодо того, з яким супротивним нам доведеться зіткнутися. Я підняв бінокль. Транспорти відчинили люки. На землю висипалися солдати. Присадкуваті строкаті і товстошкірі. Усі арісійці, як і їхній командир. Це було ще однією відмінністю від армади генерала Гоу. Той розподіляв відповідальність за свої набіги на всіх учасників конклаву. Езер бажав, щоб ося слава дісталася тільки його народові. Солдати вишукувались у взводи. Три взводи по 30-35 солдатів. Загалом близько сотні. Езер, вичевидь, був неабияким нахабою. Але ця сотня солдатів на Землі точно була лише нікчемною дещицею, Без сумніву, ще кілька сотень зосталися на кораблі, не кажучи про те, що самому крейсорові було під силу розтрощити колонію із орбіти. На Землі чи в небі Езер мав достатньо вогневої емоції, щоб принаймні кілька разів змішати нас з лайном. Більшість солдатів була озброєна стандартними, автоматичними арісійськими енергетичними гвинтівками, відомими точністю стрільби на далеких відстанях та високою швидкістю снаряда. Два солдати кожного взводу несли переносні ракетні комплекси. Зважаючи на реалії нападу, вони були призначені радше для психологічного залякування, ніж для бою. Жодної променевої зброї чи вогнеметів я не побачив. А згодом з'явився Езер у супроводі почесного караулу. Вдягнений у повний комплект арісійської військової форми що мало трохи театральний вигляд, оскільки він ніколи військовим не був. Хоча, якщо вже удавати бойового генерала, треба вдягатися відповідно до ролі. Кінцівки везера були товстішими, а жмотки волокон довкола очних стеблин темнішими, ніж у його солдатів. Він був старішим та розпливчастішим, аніж підлеглі. Однак настільки я розумію чужинську фізіономіку, езер здавався страшенно задоволеним собою. Він постав перед солдатами і, судячи з активної Жестикуляції щось промовляв. Засранцю. Нас розділяв якийсь клік пласкої рівної землі. Якби у мене чи Джейн була пристойна гвинтівка, будь хто з нас міг легко знести йому макітру. Проте тоді б нам точно каюк, бо й солдати і корабель стерли б колонію на порох. Але веселощі ще попереду. Та й гвинтівки підходящої не було. Але головне, езер був потрібний нам живим. Убивство у плани не входило. Шкода. Поки езер просторікував, його охоронці роздивлялися на всі боки в пошуках загроз. Я сподівався, що Джин із свого укриття зробить відповідні висновки, адже не всі задіяні у цій авантюрі були невмілими. Я палко бажав повідомити їй, але ми дотримувалися режиму радіомовчання, бо не хотіли програти через необачність. Езер нарешті видихся і в супроводі солдатів рушив через поле в напрямку дороги, що вела від ферми до Кроатону. Взвод в авангарді вивчав місцеві щодо небезпеки. Решта крокувала не дуже стрункою колоною. Було зрозуміло, що насупроти вони не чекали. На шляху до Краатону їм ніхто не зустрівся. Звісно, жоден із колоністів не спав. Усі про вторгнення знали, але ми попередили, щоб вони сиділи у домівках або в укриттях і не висовувалися, поки солдати не увійдуть у селище. Ми хотіли, щоб вони зіграли роль наляканих забитих селян, якими їх мав побачити ворог. Для частини колоністів така роль була органічною. Решті довелося докладати зусиль. Перших ми прагнули обезпечити. Решту планували зберегти на потім, якщо до цього потім дійде справа. Солдати в авангарді, безумовно, сканували місцевість інфрачервоними і тепловими датчиками на випадок засідки. Але не побачили нікого, крім колоністів, у вікнах. Ті вдивлялися у пітьму на вояк, які марширували. В бінокль я побачив кількох, котрі вийшли на ганок подивитися на солдатів зблизька. меноніти. Звісно, вони пацифісти, але точно не з боязких. Круатон мало змінився з часів нашої тут висадки. У сучасний табір римських легіонерів, оточений двома рядами вантажних контейнерів. Більшість людей, які мешкали тут від початку, покинули табір і перебралися на ферми у власні будинки. Але дехто залишився, в тому числі і ми з Жень та Зою, а на місці наметів виросли капітальні будинки. Рекреаційна зона залишилася у центрі. З одного боку, площа межувала з провулком, з іншого – з адміністративною будівлею. Посеред площі сама самісінька стояла савітрі. Вона мала стати першою і, як ми сподівалися, єдиною людиною, яку побачить Азер та його солдати-арісійці. Із своєї схованки я добре бачив савітрі. Ранок, що наставав, був теплим, але вона тремтіла, наче листя осики. Коли солдати-арісійці дісталися з зовнішньої стіни Круатону, колона зупинилася. Розвідники мали переконатися, чи нема тут пастки. Це зайняло кілька хвилин, але нарешті, задовольнившись, вони рушили далі і зібралися до центральної площі, де зупинилися, бережко поглядаючи на Савітрі. Дівчина стояла мовчки, не рухаючись, і майже не тримтіла. За кілька хвилин усі солдати опинилися в межах периметра Круатону. Крізь ряди солдатів уперед виступив у супроводі охоронців Езер і постав перед Савітрі. Жестом наказав увімкнути автоматичний перекладач. «Мене звати Нерброс Езер», – сказав. «А мене Савітрі Гунтапалі», – відповіла Савітрі. «Ви керуєте колонією? спитав Езер. «Ні», – відповіла Савітрі. Очні стеблини озера здригнулися. А де керівництво колонії? Вони зайняті, відповіла Савітрі. Тому відрядили на перемовини мене. А ви хто? Секретар. Від люті стеблини озера здовжилися і почали розгойдуватися, так що ледь не наштовхнулись одна на одну. Я маю всі ресурси зрівняти цю колонію з землею, а її керівництво надсилає до мене на зустріч свою секретарку. Уся велич душі, яку езер намірявся виявити до переможених, ураз випарувалася. Мене попросили переказати вам повідомлення, додала Савітрі. Повідомлення? не повірив своїм вухам Езер. Так, мені доручили сказати якщо ви з вашим військом забажаєте повернутися на корабель і відбути туди, звідки прилетіли, ми будемо раді дозволити вам піти живими. Езер закам'яв, а потім видав якийсь дивний шишерхальний звук, який у арісійців напевно замінює сміх. Солдати зашишерхали слідом за командиром, а тоді вся компанія почала змахувати нас біговисько величезних розцержених бджіл. Раптом він зупинився, що шерха не обірвалося, і насунувся на савітрі, а вона, як та зірка під софітами, навіть бровою не повела. «Я планував зберегти колоністам життя», – мовив Езер, «і стратити тільки керівників колонії за злочин проти Конклаву, за те, що вони підступно допомогли союзу колоній заманити наш флот у пастку, а рядових колоністів відпустити. Але ви змушуєте мене відмовитися від попереднього плану». Отже, це, типу, ні уточнили Савітрі, дивлячись прямісінько в його баньки. Езер відступив і кинув одному з охоронців. «Убий її, а потім займемося справами». Охоронець підняв зброю, прицілився Савітрі в груди і натиснув спускову пластину на гвинтівці. Гвинтівка вибухнула, розірвалася навпіл біля спускової пластини і викинула заряд прямо вгору. Очні стеблини охоронця, що потрапили під удар, переплелися. Він, волаючи від болю, схопився за обрубки стеблин і покотився по землі. Езер спантелищено розглядав савітрі. Треба було тікати, коли мали шанс, мовила вона. Ляснули двері адмінбудівлі. То вискочила Джейн у наномаскувальному комбінезоні, який екранував теплове випромінювання тіла та видягненому зверху панцерові стандартному захисному комплекті поліції департаменту із колонізації. Такий самий комплект мали усі члени нашого нечисленного загону супротиву. Але те, що вона тримала в руках не належало до стандартного обладнання поліцейського. То був вогнемет. Джен мотнула головою савітрів. Відходь. І та моментально ретирувалася. З навтовпу арісійських солдатів лунали панічні зойки. Ті, почавши безладну стрілянину, лише калічили самих себе. Джен пішла на солдатів, які від жаху розступилися, і спрямувала струмінь вогню на них. Знаєте, що це таке? Поцікавилася Зоя, коли ми увійшли до шатла подивитися на сюрприз, який вона підготувала. Прилад був завбільшки як добряче слонення. По обидва його боки урочисто вишукувалися хикорі дікорі Жень підійшла до панелі керування. Це мій подарунок колонії, проголосила Зоя. Генератор саперного поля, може, запірного поля? перепитав я. Не запірного, а саперного, поправила мене Зоя. Через С. І як воно працює? Зоя повернулася до хікорі. Розкажи. Саперне поле відводить кінетичну енергію, пояснив Хикорі, спрямовуючи її до гори або в будь-який інший бік за бажанням оператора, а потім використовує відведену енергію для власного живлення. Оператор регулює рівень відведеної енергії та ще низку параметрів. «Доведеться тобі пояснювати як ідіотові», – сказав я, – «бо такий я і є». Поле зупиняє кулі, – мовила Джин, не відриваючись від панелі керування. «Що ти сказала?» – перепитав я. «Ця штукенція генерує поле, котре висмоктує енергію будь-якого об'єкта, що рухається вище певної швидкості. Пояснила Джин і поглянула на Хікорі. «Я права?» «Швидкість – лише один з параметрів, який задає оператор», – відповів Хікорі. «Можна також виставити вихідну потужність у певний проміжок часу чи температуру. Отже, якщо запрограмувати його, зупиняти куля чи гранати, він це зробить». Я здивувався. «Безумовно», – відповів Хікорі. «Хоча з фізичними об'єктами апарат працює краще, ніж з енергіями». «Тобто з кулями ліпше, як і з променями». Саме так, – підтвердив Хікорі. Якщо виставити рівень енергії, то все, що не досягає порога, збереже убійну силу, – запитала Джейн. Можемо відхилити кулі, але стріла пролетить. Якщо енергія стріли нижче встановленого енергетичного порога, то так пролетить. Це дає нам шанс, – усміхнувся. Я Я знала, що вам сподобається, – зраділа Зоя. Любонько, це найкращий подарунок з усіх, який ти мені робила, – додав я. Зоя розплавилася в усмішці. Треба враховувати, – додав Хікорі що поле, яке генерує апарат, недовго тривале. Джерело живлення тут слабеньке, його вистачить на кілька хвилин, залежно від площі. Скільки воно протримається, якщо вкрити круатон? – запитав я. Хвилин сім, – відповіла Джень, яка все ще вивчала панель керування. Цілком реально, – зауважив я і повернувся до Зої. Як удалося вмовити Обінів дати тобі це? Спочатку я вмовляла, потім торгувалася, потім благала, ну а наприкінці закотила істерику. Істерику, кажеш? Не дивися на мене так, мовила Зоя. Сам знаєш, наскільки обіни вразливі до моїх переживань. Коли я уявила, що можу втратити тих, кого люблю, то без жодних зусиль розплакалася. На додачу до інших аргументів це спрацювало. Так що не варто мені докоряти мій підстаркувати татусю. Поки ми з Хікорі, дікорі тусувалися з генералом Гау, інші обіни роздобули для нас цю штукенцію. Я поглянув на Хікорі. Здається, ти казав, що вам заборонили допомагати нам, типу через вашу домовленість із союзом колоній. Маю зазначити, що Зоя в поясненнях допустила маленьку неточність, – сказав той. Річ у тім, що саперне поле – не наша розробка. Ми такого рівня ще не досягли. Це Консю. Ми з Жень і з технологічного погляду Консю непристойно випереджали будь-яку іншу расу, зокрема людство, і дуже неохоче ділилися секретами. «Отже, цю штукенцію дали вам Консю? – запитав я. – Насправді вони дали її вам, – поправив мене Хікурі. А як Консю про нас дізналися? – один із наших недавно мав зустріч з ними. Під час розмови зайшла мова про вас. А тоді Консю з власної ініціативи запропонували цей подарунок. Якось невдовзі після того, як я зустрів Джейн, мене відрядили поставити Консю кілька запитань. Вони обійшлися нам в одного загиблого і трьох покалічених солдатів спеціальних сил. Тому я з превеликим трудом уявляю собі дружню бесіду з обінами, яка закінчилася таким королівським подарунком. Вигодить, обіни не має стосунку до цього апарата, підсумував я. «Жодного, крім транспортування його сюди, за вимогою вашої дочки», – погодився Хікорі. «Маємо при нагоді подякувати консю», – мовив я. «Не думаю, що вони потребують вашої подяки», – відказав Хікорі. «Послухай, Хікорі, ти мені коли-небудь брехав?» – запитав я. «Не думаю, що ви коли-небудь стикалися із брехнею з мого боку чи будь-якого іншого обіна?» «Твоя правда. Такого не було. Я погодився з ним». Тилова частина арісійської колони розвернулася і побігла до вхідних воріт де на них чекав Манфред Трухільо. Він сидів за кермом нашої вантажівки, з якої зняли усе зайве і трохи підшаманили для більшої швидкості. Вантажівку ми поставили з боку від поля. Трухільо ховався за машиною, допоки всі солдати не опинилися за стінами Круатону. Тоді запустив батареї машини і тихенько підвів її до воріт, де став чекати на крики, що мали послужити сигналом до атаки. Коли Трухільо помітив спалахи від вогнемета, яким урудувала Джейн, він натиснув на газ і крізь браму промчав усередину. Там врубив фари, чим йому у ступір трійцю солдатів-аресійців, які давали драпака. Ці троє першими потрапили під колеса масивної вантажівки. Далі стало веселіше, коли трохільо почав прасувати ряди. Проїхавши крізь натовп і розмазавши принаймні дванадцятьох, трохіло повернув на дорогу перед площою, різко розвернувся, збив заднім бортом ще двох та підготувався до другого заходу. Коли вантажівка проїхала всередину. Хікорі натиснув кнопку і зачинив браму, а потім разом з дікорі вихопив пару лякливо-довгих ножів і приготувався зустріти тих солдатів, які матимуть нещастя постати у них на шляху. А рісійці зовсім втратили самовладання, бо те, що виглядало щойно як легка прогулянка, перетворилося на справжню бійню. На їхнє нещастя хікорі-дікорі якраз зберегли ясність розуму і чудово орудували ножами, розсудливо відімкнувши емоційні імпланти, щоб переживання не заважали ефективно творити свою криваву справу. На той момент Джейн спорожніла бак вогнемета, викосивши майже увесь звод, і також взялася за ножі. Швидко розправившись із сильно обгорілими, вона зосередила увагу на тих, хто стояв, а точніше втікав. Асірійці драпали швидко, але модифікована Джейн рухалася ще швидше. Вона виконала домашнє завдання і добре вивчила арісійців. Їхню зброю захисне спорядження уразливі місця. Так уже вийшло, що слабке місце російських бронежилетів було вздовж бокових швів, і достатньо тонкий ніж міг легко перерізати одну з основних артерій, що симетрично тягнулася вздовж тіла. Я спостерігав, як Джейн на практиці використовує свої знання за російської анатомії. Вона доганяла солдата, котрий утікав, смикала його за плече, розвертала била ножем убік і, не зупиняючи ходу, бігла за наступним, поки перший повільно віддавав Богові душу. Я відчув благовійний трепет до своєї дружини. Тепер зрозумів, чому генерал Сілард не хотів просити вибачення за те, що робив з нею без її відома. Сила Джен, швидкість реакції та безжальність стали, вочевидь, головним фактором порятунку нашої колонії. Четверо російських солдатів у неї за спиною, нарешті, отямились і згадали те, чому їх навчали. Кинувши гвинтівки, вони повиймали ножі і метнулися за нею. Саме заради такого випадку. Я і сховався на даху вантажного контейнера, забезпечуючи, так би мовити, підтримку з повітря. Я підняв лук, поклав стрілу і поцілив у шию солдата, який біг попереду. Не дуже вдалий постріл, оскільки цілився в того, котрий біг за ним. Солдат здивовано схопився за стрілу і повалився ницьма. Троє інших дали драпака, але я встиг одного з них поранити в ногу. Гірше нікуди, бо цілив у голову. Поранений зойкнув і впав на землю. Джейн повернулася на звук і кинулася... До полеглого довершити справу розпочату моєю стрілою. Я пошукав очима тих двох, які втекли, але ніде не побачив їх. Раптом почув металеве ляскання. Подивився вниз. Один із солдатів підставив сміттєвий бак і ліз на мій контейнер. Я знову поклав стрілу на тятиву і вистрілив. Стріла пролетіла мимо. Так, лук точно не моя зброя. Часу стріляти більше не було. Солдат видряпався на дах контейнера і прямував до мене, розмахуючи ножем і щось варнякаючи. Промайнула думка, що я, напевне, вбив когось із його близьких. Ледя з тих вихопати ножа, я рісієць несподівано швидко подолав дистанцію і пинився переді мною. Він збив мене з ніг, від удару я випустив ножа. Я перекотився, відштовхнув нападника ногами і повернувся, щоб підвестись. Але той знову наскочив згори і вдарив ножем у плече, захищене бронежилетом. Він постійно замахувався ножем, але я викрутився, схопив його за очні стеблини і з силою смикнув. Арісієць відсахнувся, загорлав і, схопившись за очі, позаткував до краю даху. Мій лук та ніж були надто далеко. «Та гай, мугрець!» – подумав я і кинувся на арісійця голими руками. Ми обидва звалилися з даху, але поки падали, я встиг схопити його за горло. Ми упали, я зверху, і від удару моя рука передавила йому трахею, чи що там у них її заміщує. Ось тільки руку свою при цьому я забив капітально. Навряд чи скоро зможу нею вільно володіти. Я скотився з мертвого солдата і поглянув нагору. З даху на мене дивилася чорна тінь. То був Кранжич. Вони з Беатою фільмували камерами наш двобій. «Живий?» – запитав Кранжич. «Поки що», – відповів я. «А дубль можна?» – спитав він. Я не встиг зафільмувати. Я показав йому середній палець. Обличчя розледіти не міг, але мені здалося, що Кранжич посміхається. Кращий кинь мені – лук та ножа. Я поглянув на годинника. У нас залишилося півтори хвилини Поки поле відрубається. Кранджич передав мені зброю, і я побіг вулицею, стріляючи допоки поки не закінчилися стріли. Опісля довелося пильнувати, щоб не опинитися варісійців на дорозі. За півхвилини до вимкнення поля, Хікорі відчинив браму і разом з Дікорі відступив у бік, даючи змогу тим, хто вцілів, вибратися назовні. Десятка зо два солдатів, не роздумуючи, чому відчинилася брама, що духо кинулися до своїх транспортів, що стояли на клік від селища. Останній вискочив за ворота саме того моменту, коли вимкнувся щит. Езер та єдиний охоронець, який вижив, опинилися всередині цієї групи. Охоронець неважливо тягнув свого патрона. Він був одним з небагатьох, хто залишив гвинтівку. Решта кинули зброю ще в селищі, вирішивши, що та не працює. Я підняв гвинтівку і поспішив слідом. Джен підхопила ракетний комплекс. Кранджич із Батою злізли з контейнера і побігли з нами. Скоро Кранджич обігнав нас і зник у темряві. Багато трималася поруч. Ті арісійці, які відступали, керувалися двома припущеннями. По-перше, кулі на Роуноку не мали сили. А по-друге, що біжать вони тим самим полем, по якому щойно урочисто марширували. Вони двічі припустилися помилки, коли запрацювали автоматичні кулеметні гнізда, акуратно відстрілюючи мішені короткими чергами. Гніздами керувала Джен через розумника. Не можна було зачепити езера. Ці мобільні гнізда колоністи встановили, коли загін арісійців зачинили у Кроатоні. Кулемети витягли з ям, які вирили і замаскували напередодні. Джейн безжалісно муштрувала народ і навчала поводитися з тими установками, поки не домоглася нарешті пристойного часу. І це спрацювало. Лише один кулемет виявився неробочим, бо його скерували у протилежний бік. На цей момент кілька солдатів почали у віччі відстрілюватися і були дуже здивовані, коли їх зброя спрацювала. Двоє кинулися на землю і відкрили вогонь у нашому напрямку, прикриваючи відхід товаришів. Я почув свист раніше, ніж звуки пострілів, і упав на землю. Джейн розвернула кулемети в бік цих сміливців і швидко розібралася з ними. Невдовзі з усього загону залишилися тільки езер з та ще пілоти двох транспортів, котрі запустили двигуни, готові будь-якої миті забратися звідси під три чорти. Джейн, тримаючи ракетний комплекс на плечі, крикнула нам лягати пикою в землю, а я й не піднімався, і вистрілила у найближчий транспорт. Снаряд просвістів над головами езера з охоронцем так низько, що ті кинулися на землю, влучив точно відчинений люк і розірвався всередині. Пілот іншого транспорту, вирішивши, що з нього досить, стартував. Він злетів метрів на 50, а там спіймав одразу дві ракети, які випустили по ньому Хікурі дікорі Ракети влучили у двигуни, і транспорт, нахилившись набік, помчав у напрямку лісу, вирибаючи там просіку, допоки не вибухнув десь у далині. Охоронець повалив свого патрона на землю, розтягнувся поруч і почав стріляти в наш бік, сподіваючись хоч когось прихопити із собою на той світ. Джейн поглянула на мене згори донизу і запитала, показуючи на гвинтівку. «Патрони є?» «Сподіваюся». Вона кинула порожню ракетну установку. «Відволікає його, але не поціль, не дай Боже». «А ти куди?» – спитав я. Джейн скинула поліцейський панцир, залишившись у тонкому, тісно прилеглому камуфляжному комбінезоні. Підберуся ближче». Мовила вона і, ступивши кілька кроків, стала нерозглядною в нічній темряві. Я зробив кілька пострілів, але не висовувався. Охоронець у мене не поцілив, але кулі свистіли дуже близько. Раптом здалека почувся зойк здивування, потім шерхотіння, що відразу вщухло. Усе чисто, пролунав голос Джейн. Я підхопився і побіг до неї. Вона стояла над тілом охоронця з його гвинтівкою в руках, спрямованою на езера. Той скорчився на землі. «Він обезброєний сказала Джейн і передала мені перекладацький апарат, який щойно з нього зняла. «Тримай, можеш із ним побалакати». Я узяв апарат і схилився. «Ну, привіт», – мовив. «Ти вже мертвяк», – сказав Езер. «У мене корабель на робіті, а в ньому повно солдатів. Вони спустяться і переб'ють вас усіх. А потім мій корабель зрівняє із землею вашу колонію». «Та невже». «Точно», – відповів Езер. «Доведеться вас розчарувати. Корабля вашого там більше нема». «Ви брешете», – мовив Езер. Зовсім ні. Річ у тім, що коли ви збили наш супутник, він перестав подавати сигнал на скок дрон, який ми запрограмували на стрибок, тільки но він припинить отримувати сигнал. Там, куди він стрибнув, чекали кілька скок ракет. Вони, свою чергою, стрибнули у простір руануку, знайшли ваш корабель і знищили його. Звідки ви взяли ті ракети? запитав езер командирським тоном. Важко сказати, відповів я. Виготовлені на нурі. Самі знаєте, які вони ті нурі. Готові продати хоч чортові лисаму. Езер сів і довгенько дивився з-під лоба. «Я вам не вірю», – нарешті мовив. Джен кинула мені якусь коробочку. «Це його комунікатор. Я простягнув її арісіцю. Зв'яжіться з кораблем». Через кілька хвилин та дуже-дуже сердитого шерхотіння Езер збурнув комунікатор на землю. «Чому ви мене не вбили? Адже усіх моїх людей ви порішили». «Вам було сказано забиратись. Якби прислухались, усі були б живі», – сказав я. «Хто сказав? Ваша секретарка?» – наче виплюнув езер. Строго кажучи, вона більше не моя секретарка. «Відповідайте на запитання!» – наполіхезер. «Живий ви нам куди корисніший, аніж мертвий», – пояснив я. «Дехто дуже зацікавлений отримати вас живим. У нашому становищі ми схильні передати вас йому. Це б нам дуже допомогло». «Генерал Гау!» – протягнув езер. «Абсолютно точно», – підтвердив я. «Не знаю, які у нього плани щодо вас, але після замаху та спроби очолити конклав» Гадаю, ваша зустріч буде вельми емоційною. А як щодо почав Булоезер? Навіть не пробуйте. Перебив його я. Доволі непристойно так різко переходити від планів перебити тут усіх до спроби з нами домовитися. З генералом Гау, ви ж домовилися? Дуже влучне зауваження, погодився я. Різність в тому, що не вірю, ніби ви справді збиралися пощадити наших колоністів, а Гау зумів переконати мене, що таке можливо. Ось і все. А зараз я передам цей пристрій моїй дружині, і вона розкаже, що робити. Попереджаю, вам краще її слухатись, інакше вона, звісно, вас не вб'є, але ви пожалкуєте, що народилися на світ. Усе второпали. Я зрозумів. Ось і добре. Підвівшись, я передав Джейн перекладача. Замкнемо його в тому контейнері, де у нас в'язниця. Ти ніби читаєш мої думки, відгукнулася Джейн. Треба видіслати скокдрон генералу Гау. Обов'язково, сказала Джейн. Надішлю тільки но закінчу зазером. А як ми це пояснимо союзу колоній? Гадки не маю. Думаю, вони кілька днів, не отримуючи від нас жодних повідомлень, зрозуміють, щось сталося. Якщо припруться, то буду дуже розчаровані. А зараз я готовий послати їх під три чорти. На план мало схоже, посміхнулася Джейн. Сам не в захваті, але іншого плану в мене нема. Забий поки що, адже ми все таки провернули цю справу. Лише тому, що нам трапився пихатий та некомпетентний у воєнному ремеслі ворог, зауважила Джейн. Ми справилися тільки завдяки тобі, поправив я. Ти все спланувала, а потім здійснила. Усе спрацювало. І хоча не в захваті, маю визнати, що тут нам дуже став твій апгрейд до повноцінного солдата спеціальних сил. Сама розумію, – відрукнулася Джейн. Але зовсім не хочу про це говорити зараз. Звідстані потівся чийсь плач. Схоже на голос Беати, – стріпнулася Джейн. Я побіг на плач, залишивши Джейн з'ясовувати стосунки зазером. За кілька сотень метрів розглядів Беату. Вона сиділа, схилившись над кимось. На землі лежав Кранжич. У нього поцілили дві кулі арісійців, одна у ключицю, інша в груди. Земля під ним просякла кров'ю. «Чортів вискочка!» – мовила Беата, тримаючи Кранжича за руку. «Ти завжди біг попереду паровоза!» Вона схилилася і поцілувала його у лоб, а потім закрила йому очі.